Fixamos a música e temos outro lado telefónico dúas comunicacións moi interesantes, moi importantes Primeiro, Lorena Piñeiro, que é autora polo menos dos textos xunto con Alberto Canlic con que tamén falaremos Tameiga o agromar da memoria Moi boa tarde, Lorena moi boa tarde, como estades? en vida, moitísima estamos intentando loitar un pouquinho bueno, comunicar, que é o máis importante exactamente e tamén damos ya ben vida a Alberto canli que tamén está aí coido que escoitándonos, non? Naturalmente que sí moi boa tarde, Alberto A ver se si sale ben todo isto montado claro, claro que sí, claro que sí Bueno, primeiro lugar, parabéns a todos Porque tanto a Asociación como, como, como Lorena Ten muitísimo que ver con ese traballo tan fantástico Que fixeste des, eh, que eu mencionei un momentiño Tameiga o agromar da memoria Algo que ten que ver coas co, co persoas maiores que aí tendes, mm -hmm. non? Sí, efectivamente, permítame una cosa porque quiero andar que teño comigo o presidente da comunidade de Montes César. César. O si voy, queres voy, a maior tocarlle algún tema, benvido, ben ben, está disposto. Benvido, ben, ben moitísimas gracias pero quisera eh, eh, esa, non sei, que xa que comentei, comecei saludando a Lorena, pois que que nos faga sin céntims como dín os cataláns con respecto porque ela é unha gran contadora dese de, de traballo que, que este es, estades pues, arrasallando. Aproveito, aproveito entón para saudar tamén ao compañero Alberto, desde desde outro lado do teléfono e tamén a, a César, o presidente da comunidade de Montes. Claro. Pois nada, en primeiro lugar, novamente Graciñas polo convite. E si sí, este este traballo, un traballo de o que lle chamamos unha intervención comunitaria uh -huh. nacea a raíz de dun convite por parte da comunidade de Montes para presentarlle unha proposta eh para traballar coa poboación máis maior da uh -huh. da parroquia uh -huh. e dande lle voltas pois pensei que tomar man da, da oralidade e das historias de vida uh -huh. que bueno, lo que máis me interesa pensei que era a apostei por esa proposta e creo que acertei Sí. Eh, con ela e é o gromar da memoria, claro que sí, sí que moitas das persoas que por exemplo vosotros entrevistaste eh, que son dicionarios viventes non? Sí. totalmente, de, de todos os aquí... vivos tamén <risas> historias andantes claro que sí, pois, sí, sí. Pois sí realmente era iso non eh, o libro foi unha unha excusa sí. eh, o traballo en si sí era xuntar a veciños e a veciñas que xendo eh, da mesma parroquia moitas non se coñecían porque, uh -huh. bueno, polo, polo terreo pola dispersión poblacional uh -huh. unhas eran da zona de Tameiga de Puseiros, outras de, de, da zona da igrexa de Mesa Baixo e, e ni se coñecían, entón con esa excusa de, de recoller historias de vida nos juntábamos todas as semanas uh -huh. todos os xoves, xorinha e media dúas horas uh -huh. a comunidade de Montespoñía ao transporte e facía recollidas casa a casa sí. para que se puidaran xuntar, no? o non ter eh, transporte propio e, e, bueno, e aí forose creando uns vínculos eh, moi importantes que siguen fortes a día de hoxe sí. se siguen mantendo unha actividade aí nas pedriñas que xa non le vou eu pero uh -huh. forma parte de todo el grupo y, y no para de emegrar, ¿no? Claro, eh, eh. Fantástico. Bueno, aprovechando que tenemos el señor presidente, señor presidente, como, como coordinador de todo el trabajo que estamos haciendo, ¿podrían nos decir en qué consiste ese, esa comunidad de Montes? ¿Cómo es la asociación? ¿Cómo, cómo se comenzó a trabajar? Que está trabajando bueno, fantásticamente. Teñe un, un local social fantástico, también teño entendido, ¿no, señor César? Sí, hola, qué tal? Hola, eh, boa tarde a todos Benvido eh, nada, eh, nada, nos aquí desde a comunidade de Montes pues, eh, Promocionamos unha serie de proxectos mm. eh, Culturais, eh, eh, deportivos Pero bueno, neste caso estamos falando de algo a nivel cultural mm. eh, Que nos parecía moi interesante Xuntar pues, eh, mm. eh, a esas persoas maiores eh, Que nos contasen o as nas historias, o seu uhum. legado, eh, porque creemos que é fundamental e importantísimo saber que aconteceu, uhum. saber as os detalles da nosa da nosa da nosa parroquia, eh, que nos contasen esas historias de desses camiños, desses lugares, dessas coutadas, desses montes que tiñan uhum. nombres propios, uhum. eh é un montón de cousas que se si non nos facemos agora, se si non nos aproveitamos do saber das persoas maiores que nos poden eh Pues, eh, proporcionar todos esses datos todo iso eh, perderíase. Para nós iso seria unha perda eh, grandísima. Sí, Lle damos moitísima importancia a esses detalles. Lleganos chegou un esa comunicación eh, que que fixémonos eco e eh, que, que queremos darlle luz aquí para que os galegos do Mediterráneo se enteren del. E tamén algúns cataláns que tamén nos escoita Hai que felicítalo tamén porque vosotros tendes Ademais outra publicación paralela ao, ao, a, a doc que a, a Pedra da Longa, non? Que na a que, Pedra Longa, si sí, a Pedra Longa. Desa... como un un diario de noticias mm -hmm. eh, onde Pues donde se publican unha serie de, de, de actividades que uh -huh. se pon que se pon aquí o, o longo de cada, bueno, pode ser bimensual, trimestral, uh -huh. non ten unha non ten unha data de publicación fixa, non? Sí, sí. Eh, publicámosla unha vez que temos o contido suficiente para poder eh Eh, para poder publicala. Sí, sí. Eh se publica un montón de cousas, eh, xa che digo que a nivel cultural, deportivo, mm. Mm. eh de, actividades forestais, e de concertos, concertos que na na sala Revolución, non? Sí, afirmativo, vezo que estás eh, super super empapado coa <risa> coa nosa coa nosa realidade do noso centro, si temos unha Unha sala de concertos, a sala de claro, Rebullón, eh, que afortunadamente funciona moi moi moi moi ben que, eh con grandes, aque... con grandes actuacións por precisamente a moitos dos que actúan aí, se pues, os, os tivemos entrevistado. Sí. Entonces, por iso, por iso, por iso fago referencia a eso. E tamén outra cosa que tamén menterei me eh, eh, temos coñecemento, eses talleres que que, que fan na, nas Pedriñas, non? Varios, sí. varios talleres, non? Sí, eh cursos, talleres, eh xa, xa digo que nós temos un objetivo que pois pues, é que reunir eh, a xente da parroquia aquí para que para que fagan actividades de proveito, eh, falen, eh, se vexan, mm. eh, compartan o seu tempo eh, e disfruten, por claro. si va. Nora, Boa, moitos parabéns, felicitacións e ánimos a continuar adiante, non? Alberto Moitas grazas. Alberto, grazas. Alberto ainda non aínda no interview, pero Alberto tamén formou parte dese traballo de recollida, non? Si, sí, efectivamente, eh, vamos a ver. Una vez que tínhamos as grabacións, hmm. había que pasalas a a papel. Hmm. Entón, cada cada, bueno, entre hora no máis eu eh, collíamos un, un a unha grabación e tiñamos que estar a reproducila eh mentras tanto escribíamos, pero como o grupo era era diverso, mm. a veces eh algunha conversa se rolapaba con outra intervención de outra persona e aí perdíamos algun algunhas partes de, de, de conversa, ¿no? mm. Pero pero contexto se os recollía moi ben, então bueno, era moito pa diante, pa tras diante, pa tras diante, atrás, levaba moito tempo pero como somos subiletas eh, temos moito tempo eh, moita ilusión había pois, pois eh, sae do adiante pero sin problema moi ben, ah, moi ben habendo tempo e, ga, e gañas, gañas sí, sí, xa tá todo ben tiñen documentación e a Lorena coa ordinou no todo claro verdade Lorena? fixemos o que podemos pero non <coughs> como... Habendo bo equipo, o resultado... Bueno, eu eh, creo que, aparte de Alberto, gostaríame destacar que, además de colaborar así puntualmente con temas de transcripción, aparte de Alberto foi unha creación literaria, ¿no? descubriu-se aí un, un escritor, porque construiu, inspirándose nas historias relatadas polas maiores da parroquia, construiu unha familia que inventada por él, inspirada na, na memoria da súa muller e dos recordos mm. e das ah, historias que a él lle contaba. E eses personaxes estaban loca, localizados no lugar da igreja, que precisamente onde vive él, e entón se iba combinando o formato do libro, vai combinando un relato ou un texto inspirado na transcripción eh, máis ou menos literal, con un texto literario, con un conto, unha historia de, de Alberto, e mm -hmm. así todo, no si por exemplo, si se si las contaba unha historia eh, de do baile da mm -hmm. Paloma, pois Alberto inventaba unha historia vinculada a ese baile con ses personaxes, e creo que, que enriqueceu enormemente o, o proxeto, vamos, mm -hmm. a originalidade do proxeto creo que reside ahí. Bueno, por eso se serí... di que en Galicia as persoas maiores falan e as pedras tamén tamén, tamén, efectivamente pois, ti, ti, ti faz falar precisamente as pedras porque eres unha gran contadora teño que, entendo, entendido eh? ademais faz, faz eso eh, falo servir non somente en, en, en salas especiais ten tamén no, no, no, nos colexios, non? Uh -huh. Pois sí, hoxe non me acompanha a voz Levo unha semana con un trancazo interesante teño que, teño que ir a contar logo a xeito media A casa das campás En Pontevedra, convidada pela Universidade Carai. de Vigo sí, sí, Un programa moi chulo que teñen De contos de inverno E vou a ir así media, media doente Pero hai que ir, bueno, bueno, faremos o que podamos O millor tamén te convidan aí no culturgal no, no O de York también, la verdad es que sí. De este año no es, pero otra no será, seguro que sí. Claro que sí, claro que sí. Tienes una persona extraordinaria. Además, te tengo entendido, escoiteite ya alguna relación, algún conto que, que, que hay por internet, por las le, redes ah, sociales bien, aparec aparecen, claro. de verdad. Ahí sí, aparece todo. <risa> hay que investigar, claro sí. <risa> es lógico <risa> investigar cuando estamos eh, dando información, lógicamente. Exactamente, debe ser, debe ser. sabéis que esto es? sirve como unha primeira un primeiro contacto que con Chaco eh, continuaremos incomodante en outra ocasión para que nos mellor fale nos conte outro conto. O mellor de un uns minutiños tamenche damos para que para que poidas eh, eh, ilustrar os nosos escoitantes. Cando queirades, cando queirades, é un de, placer. Bueno, dentro d'a asociación, por certo, a Asociación Comunidade de Montes ou como, qual é o nome de da e comunidade de Montes Tameiga? Sí, uh -huh. eh, sí. Eh, Vamos a ver Digamos que a Asociación Cultural e Deportiva De As Pedriñas ah, vale, vale, vale. De Baixo do Paraguas eh, Da comunidade de Montes veciñáis en común de Tameiga. Claro, sí, sí, sí. Que, por certo, te que, quero introducir unha cousa que, que, que, que o, o Real Club Celta de Vigo tiña aí, pois, eh, algo que ver con algunhas explotacións ou, non sei, pero que chegaste a sonho cordo, non? Sí, bueno, gracias a Deus, eh, eh, dende a comunidade de Montes de eh, Tameiga, pois, eh, loitamos para, para preservar a, o noso territorio, unha zona para nós é importantísima, como, claro. como é unha zona a lino alto do, do monte, que se chama Chanda Cruz, sí. que é onde tiñan eles proxectado, eh, mm. pois eh, facero o, o, o proxecto, sí, uh -huh. Galicia Sport 360. Uh -huh. E, eh, eh, bueno, gracias a ajuda e o apoio de, de, de todos os veciños e veciñas de, de Tameica, as, as movilizacións, eh, que se levaron a cabo uh -huh. eh, donde participaron múltiples organismos que non non só eran non só eran de de Tameiga, uh -huh. tivemos de de moitos colectivos de, sí. de de toda Galicia que nos apoyaron pois eh, se reduciu eh, sí, eh, eh digamos que a zona de afección eh agora eh Non é tanto. Pues, non é tanto, non é casi nada que simplemente o desdobramento de unha estrada que mm. pasa por al lado de, de onde se falla facer o proxecto e aquí será inevitable bueno Well, pues é eh, eh bon chegar a acordo sempre é eh, eh, eh, importante, eh, eh, eh, eh. E, e eso tamén serve para que todos poidamos disfrutar da natureza que, que é o máis eh, importante, non? Que ademais vosoutros tedeslle moito valor e eh, eh, explotádelo na comunidade de montes, explotades eh, eh, os produtos que o monte que o monte dá, dá, verdad? Sí, eh, digamos que temos ese concepto ainda de de comunidade de montes eh na que se os recursos se forestais eh, se siguen usando eh nos eh, pues pois, eh, digamos que temos un proyecto no que repartimos biomasa entre todos os eh, comuneros Carai. da da comunidade de Montes eh, a un precio de costo que sí, o que sí o que custa simplemente recollela uh -huh. sí, eh sí. E tratala para poder llevarla a súa casa, muy a porta da súa casa. Ah, oh, moi ben. Fantástico. Para que se, para no inverno, para oh, para que bien. esa leña pois pues, se eh, poida ser usada en caldeiras, eh bien. bueno, damos ese servicio eso está moi ben eso debería uh, estenderse este, en outras comunidades en outros lugares e eh, eh, aunque sea na mesma comunidade tamén podía mirar algo máis longo No, no, eu refírome a outras comunidades de montes que ah, que, bueno, que, sí. que, que que tomaran exemplo e que pudieran fiseran precisamente o que están a fazer, esa biomassa, por exemplo, aproveitala uh -huh. e, e eso serve tamén para evitar incendios, non? Eh Sí, sí claro, claro, claro, digamos que vareando eh, vareando o monte eh, eh, sacando pues esas que están dando corriendo eh, dale cual pues eh, nada, eh, se vai facendo un control eh, da superficie forestal en eh, minimizando o máximo o risco uh -huh. de, de incendios e demais, sí uh -huh. eh, Quería voltar a, a, a Lorena e preguntarlle se si algunha das entrevistas algunha da, da, dos escritos que aí apareceron che, che representa algo máis mm, non sei, eh, un conto especial ou unha unha muller en especial resalta sobre as demais A ver, eu, para min especiais son todas Aí está, <ríe> moi ben Pero, bien, pero muy bien, muy bien. no, de verdade para min especiais son todas, porque o que me entregaron todas elas, falo feminino, porque a participación dos homens foi de 10, en total, eran oito mulleres e dos homens, sí. un era Alberto e outro Cesario, uh -huh. pero se creou un vínculo que a día de hoxe, pois, ainda siga aí, e sigues acordando de mim, temos un xantar próximo, en, uh -huh. en dezembro, me chamame por teléfono, porque, bueno, eu creo que o éxito do proxecto, eu entendo que un libro pois é ese resultado materializado, non? Que podemos coller, que podemos uh -huh. pasar as follas, cheirar, uh -huh. mirar as fotos, pero o obxectivo do proxecto foi generar esos vínculos, claro, entre claro. entre elas e uh -huh. conmigo non? Uh -huh. eh... Sí, sí, sí. Desafortunadamente na pois canto máis maiores somos uh -huh. eh, má, máis se presenta a soidade, non? Uh -huh. Nas nosas vidas, sí, pois sí. porque pois as nosas familias a, andan a nosa vida, xa non trabajamos, uh -huh. tal e bueno, e realmente aos, en día pois se sabe, non? Xa se fala de unha problemática que é a soidade non desesada que están sufriendo moitas persoas maiores. Entón, sí. ese era o objetivo. Ese, arrechar eh, cosidades non desesada e sí, fomentar sí. os vínculos. Logo, eh, se si me preguntas algúnha historia, a ver, caen moitas. Claro, caen moitas, claro, pero, claro. pero... Pero, conto unha anécdota. Sí. Non sei, vale. ti mesma. Sí, sí, sí a ver vale. que sí. No, a ver, a mín algo que me marcou moito, porque me pareceu algo, unha coincidencia brutal, foi unha tarde... Eh, Pois mira, coincide con que o presidente César eh, me deixara uns libros que falaban de sucesos mortuorios na comarca de Vigo, non? E eran do, eran dous volúmenes. Era un de mortes que houbera antes do 36 e logo do 36, outro volúmen era do, do 36 ou 75, quero recordar. O tema é que eu ese día, nesa sesión, pois coñín esos libros e os puse así arriba da mesa pois para non me dio conversas, sacar o libro e, e comentar, non? Se si mirábamos algo interesante ou algo que nos recordaba. E antes de comentar de, de comenzar esa sesión, eu llebotara ao ollo o un ollo libro e había eu vera un, un, un relato, unha historia que me faltara, non? E o tema que estábamos a co grupo e unha das mulleres estábamos falando de De, de un animal, de un burro, que tibera él a un burro, eh, que era moi mm -hmm. servicial e moi traballador, que lle regalara eh, o seu home a, a súa nai, a súa sogra, cando morrera o fillo. E o fillo e morrera, o, sea, o irmán da narradora, morrera eh, no afundimento do Marvel, Do barco pesqueiro que afundiu en Vigo, non recuerdo ben o ano, pero non chegou, un, un barco que non chegou a sair da ría de Vigo, afundiu contra, contra as cíes, no mm. E aí iba o pai da narradora desta historia e o seu irmán, o, o pai non, perdón, o home e o seu irmán. E claro. eu, cando estaba ela contando, uf, que xa de por sí iso brutal, no Porque sí, claro. comentaba, falaba do abandono por parte das institucións, como fora todo, que ninguén xa chegar a xudar. E eu, de repente, dixen, pero espera, como me sona isto? E foi un collero libro, e ali viña, eh, no A historia salvando Marvel, e ela comentaba, contaba que, que, o seu, que o seu home era cociñeiro e tal, e eu pregunte cómo se chama o teu home? no recuerda bueno nomeño, no? pero Antonio Pérez, por exemplo, uh -huh. e cando colle o libro aparecían, ¿no? os nomes todos dos supervivintes. Y aparecían aparecía claro. o nome, sí. e aparecía un nome do, dos que fallecieron y sí. entre eles o seu irmão. Entonces eso foi como en plan unas una casualidade que se son todo aí, ¿sabes? Co... Sí, sí, sí. que foi como en plan madre mía. Qué cosa mm, fantástica, sí. Sí. Sí. Es, es emocionante, claro que sí. Emocionante sí, sí, total, sí, sí, sí, emocionante sí. total. Sí, sí, sí. Y luego bueno, hay otras moitas que Eh, maravillosas, de, de partos, de historias, de bailes, sí. de, de puras, de, de festas, de, de bueno, luego luego oh, también muy interesante como yo poníamos nombre a personajes de la parroquia sí. que, que por positivo o por negativo les marcaron, ¿no? no uh -huh da vida das persoas e no imaginario colectivo da, de da veciñanza de Tamega. Claro. Como pode ser o Coca, que era un cacique falancista sí. da zona que se apropiaba sí, sí, tal, sí, sí. claro, persoas es que todo o mundo recoñece. Claro. Entón, iso é bonito destes de traballos comunitarios, non? Que calquera persoa que colla o libro de Tamega pois sembaia sentir identificada, no tamén con as historias. Pois a todos, ah, ah, ah. todos vosotros de sí, verdade. Al un Alberto, eh ti acaba de decirnos Lorena que tamén eres un gran escritor. Bueno, un grande escritor anda cara maneira. Eu que sei, eh hai eh, anio machine traballo moito, entón parto de un feito determinado e eh, o estiro todo o que poido Eh, Ensemeña que que, que, que que saben ben, vaya sí, mm -hmm. sí, sí. Pero bueno Hay que facerte de todo en esta vida Una vez a tiña escrito Dos diarios mm. de, de montaña mm -hmm. La primera vez que, que Do ano 69 mm. de Un día sí que fixemos os Pirineos Para subir o Aneto Entón ¿No? íbamos tres amigos Un ¿no? 600 Al... eh, E fixen eh, todo o relato Que no conto todo Muy ben E despois o segundo tamén é un diario de, de cando subemos eh, ao Mont Blanc no ano setenta dona ausente en este momento sí sí El más otro amigo eh también está escrito como un libro, pero toda máquina, máquina de, de pulsar nada de electrónica. Sí, sí, máquina de escribir, eh, claro que sí. Es de las antiguas. Tiene huecos para as fotos, tiene huecos para las postales. Pues ahora publicar para superposts, es eh, eh, un libro feito feito a mano. Pues a publicar, a publicar lóxicamente eso eh. seguro que os, os cativos e os xovenes de agora seguro que os, o valorarán como é por certo no, muy... pa, o mellor que era volver por ese mismo sitio o mellor que pode servir para pues. para rememorar esa, esas ascensións bueno. e ademais daquela ñata a miña muller mm. era foi a primeira galega que subiu o Mont Blanc a, para, para, pasamos moi ben, muy ben. o setenta bols se I I I I think when 50 years Olmacería pois moi... e non era unho callose bueno, cal. Noroboa, no. moitos parabéns De verdad que moi Para nós é unha conversa uh, Múltiple Moi interesante eh, De verdad que vos agradecemos moitísimo A vosa paciencia e a vosa participación no noso programa humilde Pero que eh, que se remite Despois mañán precisamente en Radio Fene Tamén en Radio Minas Gerais En Brasil, en, en Argentina En Suiza, en Canadá Pois bueno, sentimos... pues para lá vamos Se nos queren convidar a andala, Vamos tamén Eu, eu vou contar uns contos encantado da vida Sa sentímonos... Un saúdo Pa minas xerais se se Sentímonos moi satisfeitos Precisamente porque nos escoitan Nada máis que claro. a, a, a funda O fundamental de nosotros é a comunicación E claro. o feito de que vosotros a, a Aceptarades o noso convite Para non ser un placer e unha honra Ter Tervos aquí estes minutinhos Que son cativos pero que Son suficientes ben suficientes para que todo, todos os nosos coitantes se enteren de cousas tan importantes e interesantes feiticeiras como ese Tameiga ou o gramar da memoria. Mm -hmm. Moitísimas grazas, estivo, estivo moi moi riquiña esta conversa bueno, a Cato Cando vale. rematemos o programa o noso técnico facilita noso, o audio, enviaremoslo para que añades na vosa documentación e que poidades facer con el o que os parezca oportuno sí, sí, Moitas gracias Moitas gracias a... Moitas a... gracias, gracias, a... eh, gracias por, por dar visibilidade ao libro mm. e eh, Y eh, nada, un rico muy grande para, para Lorena. Eh, un gran otro para ti. Para Alberto, que sin él no no sería posible este proyecto. Y ya miraremos en no el futuro, si hay más. Bueno. Es para los galegos de la diáspora. Ánimo, ánimo. ánimos <ríe> aperta. Eh, ánimo y seguir adelante. que eh, eh, Fue un placer, vuelvo a repetirvos. Muchísimas gracias y eh, hasta otro momento. Veña. Ya chao. chao, chao. Vamos a despedirnos. Aperta, apertas fondas. A De despedimos con música como siempre vengan nos no con Armando Fernández y Julio Cowgill